Как един французин започва да преподава български народни танци на украинци, беженци от войната у нас. Другата седмица, младият французин, който живее и работи в България, Клемон Боло Суков, отваря една необичайна работилница за български народни танци за украинци и не само на сцената на Дарида Данс. Много ми е приятно да кажа добър ден в студиото на Хоризонт Добъд на Клемон. Добър ден, благодаря за поканата. Защо, Клемон, защо го правиш? Uh... Правя го, защото това е, макар да звучи малко олижер, но това е да забавлявам хората и да ги запозна с български фулкор. Е мой много скромен а, принос за това да се чувстват по-добре украинци. Дори за дълго и за кратко да са в България, няма значение. А, това е малко да им е весело да видят дали има паралели с тяхната култура и с техните танци. Очаква, очакваме, че може да има паралели между украинските народни танци, и българските, така ли? Ми, аз съм гледал на времето там Със си. сигурност има неща, които ще се им сходни, но за мен беше интересно това, което съм учил в Пловдив в академията, а, да го предавам на хората. Всъщност това ми е второ образование и смятам, че е много полезно. Аз обичам така да предавам информацията на хората. Информацията е само да се предаде, не да се стиска при един човек. Така че да, реших аз да, да допринеса за това да им е по-добре тук и да им е по-уютно в България. Видях, че сте завършил магистратура в Пловди, музика, а сега в момента правите и докторат по света на българската фулклорна традиция. А, точно, моята магистратура беше режисура на български народни танци а, и беше много вдохновяващо и много интересно. Практично беше, а, реших да се обърна към писмена докторантура и Пиша за връзка между български танц и български, т.е. музика и танц, връзка между музика и танц, като средство за въздействие върху публиката, т.е. колко добре се отговарят танците и музиките а, в България и това да е интересно за публиката да гледа. А откъде идва вашия интерес към българското хоро? Помните ли първата си среща с а, хорото? Да, първата ми среща беше в Дижон в мой роден град а, в къщи, като ми преподадоха една свътбена ръченица голема ми брат а, беше западен по български народни танци той ми предаде тази страст. а иначе в Дижон година има един много известен фестивал а, на лузията край на август и канят чужен си, т.е. чуждестранни групи от целия свят а, от 1947 година, ако не се лъжа и винаги е повод за Голяма веселба, защото гледаме групи от всякъде, но най-много ми допадаха българските народни танци. Оттам е започнало всичко. А от колко години живеете в България Клемон и как стана това, защото наистина удивлява вашия много правилен български език даже когато се корегират. Благодаря. Прави впечатление това. Ми правилен, не знам. Боря се вкъщи, супруга ми много мило ме поправя и той... Винаги така уместно. А, вече 10 години живя в София. На 1 януари тази година правя вече юбилей за моето присъствие в София ми лети времето. Не съжалявам, че съм тук. Харесва ми. Има на всяка неща, които не са хубави, на всяка неща, които са страхотни. Явно умея да гледам от розовата страна нещата и чувствам се тук в къщи. Тъм България ми е втора родина и, и си ми харесва. Изпълнят сте с много добро чувство и оптимизъм по отношение на страната ни. Казвате обаче, че има и някои лоши неща. Какво, например, дали отношението към вас, вашата съпружеска двойка? А, не, не толкова, по-скоро. Сблъсквате че... ли се с хомофобия? А... Не, лично ние не виждаме а, така една анонимна маса, която може да има нещо против, макар че не винаги. Не на лично ниво хората много ни подкрепят, са много мили с нас, даже споделят това, че ние сме нищо освен нормални хора, нищо различно. По-скоро това, с което може би България малко закъснява, че според мен а, е млада демокрация и че има едни етапи, които не могат да се съкръщават, това си мина през а, такава, един възрожденски момент на това хората, да защитават интересите си, а да не мисля, че всичко е черно и бяло, но че бива човек да се бори за по-светло, по-добро бъдеще, но това няма да дойде от някой друг, това идва от самия човек себе си в къщи всяка сутрин да си дава зор, нали, да прави нещо скромно и малко, но за всички. Като това, което всъщност сега сте решили да направите с мулти колектив, на практика да се обърнете към украинската общност а, и се питам дали тъкмо като чужденец вашият подход към българските народни танци може да е най-точният ключ за хора, които идват от други земи. Има ли нещо такова начинът, по който вие влизате в българската традиционна култура и народния танц? Да, защото... По-лесно да може да го предадете на хора от другаде? Да, защото почти всички мои колеги в а, тази сфера на народни танци нечин не заслужават а, това, което правят или успеха си но може да е не 100% осъзнат избор аз буквално си напуснах държавата, за да преследвам тази мечта за това нещо. Така че аз усинових тази культура и тя ми усинови, не се знае. А, така че смятам, че това, че аз трябваше да науча всичко да пречи, още уча, аз не съм се научил още, но че прожам да уча за тези неща, не са някаква даденост или някаква инерция от моето семейство или от средата и от културата на моите роднини, аз го правя това, защото ми е много интересно а, и смятам, че да, може би по тази глина точка мога от а, с тази външна светлина този външен поглед да им давам отвътре как е точно и да, да тълкувам малко по-добре надявам се поне, да тълкувам по-добре нещата и да обясня какво защо. Случвил се преди години и за една сватба между българки и французи да преподавам народни танци на французи и ми беше много интересно как а, а, не, че съм наполовина или че съм две цели българини и французи, но ми беше интересно как знам какво очакват французите или може би чуженците mm -hmm. а, да разберат и как мога точно ден да им кажа ето защо е така, кога е така, по сватбите, по разни обичаи, по разни обради така се правят, защото е, просто много осъзнат за, за това изкуство. А, много е интересно а, това, което казвате. Аз се питам, тъй като в а, народната фолклорната традиция, освен ритми, много важни са цветовете, носиите, това, което преди малко споменахте, че цвета не е черно-бяло, че има много различни цветове в него. А, и се питам, има ли някаква връзка между вашия интерес към а, българския фолклор и вашата първа професия, всъщност... А, на времето, а и до сега практикувате и а, работата си като, като фризьор. Mm -hmm. Дали заради а, усещането за а, красота, нуждата човек да е, как да кажа, пъстър, цветен и красив? А, да, има такова нещо, дори. Даже... Че се чудам защото по софийските улици има толкова хора с а, сивкави черни дрехи, докато на времето носите били толкова цветни. Да, те са други времена и не съм антрополог, поне не съм все още, така че може има нещо да се развива. А, но да определено има някаква естетика с а, тези носи. Те са много рядко явление дори при съседни държави, като Гърция, Сърбия, Румъния. И тези имат пъстри носи, но не са същите, разбира се. И ми беше много любопитно как главно по силата са се явили тези, тези носи, толкова пъстри шарени, а пък във Франция, в нашите села бяха много изчистени носите. Дали са били... Дали въпрос за бедност, не знам. Но ми интересно, как в България пък обаче има много-много цветове, как тези неща и даже са кодирани неща за живота, нали? дали има едно дете, две деца в семейство, дали хората са с венчавка или не. И това ми беше интересно, до каква степен е кодирано и до каква степен и много малко хора разбират за това нещо. Аз малко разбирам от това, защото е толкова специфично а, и толкова кодирано. И да, продължавам да се ровя за, за тези, тези неща, тази информация. И е определено много, много интересно. Сега последно да попитам. А, специално правите с мултикулти това събитие, тази работилница за български народни танци. Вероятно и заради сянката на, война, на войната. Защо ви е важна каузата на Украина? Казата ми е важна, защото аз съм французин, европеец, борим се за европейски ценности. Ама да. Това е много важно, защото касе е наш живот на всички нас. А, за французи може би е малко по-далече, макар че не е толкова. За България е съвсем близо, да не забравим, че не знам дали има все още, нали, за арабските българи, които живеят там, а, или които поне са в България в момента. И смятам, че това е много важно, а, макар моето действие с мултикулти да е, да кажем, само благотворително и само а, развлекателно. А, пак е принос към това да, да е по-добре, Важно е, важно е да се борим за тях, защото засужават го и не съм и т.е. ние чрез тях го заслужаваме Това, Борим се за нас, не само за тях, ама за нас всички. Много ви благодаря Клемон Боло Суков, един французин удижон, който свързва трайно живота си с България, с българските народни танци, а в момента подготвя едно специално събитие работилница по български народни танци за украинци, деца и възрастни, което ще е другата седмица на сцената на Дерида Данс на 28 февруари. Успех! Благодаря!